Pareceme que ten moitísimo mérito porque claro, non é só a parte creativa, é que ten que ta ter tamén a parte de investigación, onde pois pues, eh, en que se diferencia esta palabra desta outra para o que eu quero expresar, uh -huh. non?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 a que la poesía que, que recibirá o premio logo invitaron, non se lia petiscos sí, sí, e eh, sí, sí, sí. eh, bueno Valdeorra se é unha unha zona moi, moi linda ¿no? a verdade que si sí. e uh -huh, uh -huh. a xente estupenda, pues, yo viño tamén claro que si, sí. aproveito a ocasión para que, que lle traslades esta nosa felicitación que Parte dela tamén testío, pero que lhe traslades sí. a nosa felicitación, sí. pois que, que merecente ademais. Non somente es pola poesía, sino tamén polas súas eh, achegas musicais que sí, sí. a ti, a Fanche, que a túa composición eh, musical tamén aumente de valor. Sí, sí. Mm -hmm. Sí, o meu, cada vez que compoño algo a primeira persoa que, a que yo mando polo móvil xa directamente, se non está na casa ¿Eh? e il, claro no, pois pues, aí sempre nace algo distinto que se o faz tú sola mm -hmm. ademais eu vexote Carmen que según que cousas que desde fai un tempo vexote moi serena no escenario vexote que cantas pois pues, moi a gusto moi serena mm -hmm. non cousa Bueno, é o escenario, a verdad, eh, para mí é o meu hábitat natural. Sí, claro. <risas> é que me gusta moito. Sí, pero é certo que, home, cando empezas, eh, sempre te pos máis nerviosa, ¿no? uh -huh. eh, que non? Coñizo xente que non... Eu sempre yo digo, o meu alumnado de teatro, que sí. hai xente que non consigue superar eso, uh -huh. eh, que toda a vida sufre antes uh -huh. de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 Pero o escenario, sí, eh, eh, eh, eh, eh, eh Tere así o público diante de min, non porque que saibas que escoitan a tua música é bonito, pero mm -hmm. ver a xente diante de ti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 De maravilla, pero, pero claro, no momento en que saio, pois... Pues...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 modernos de claro. ella. Pues aí sí, ache li lista vai vai disfrutar. Sí, sí. sí. <risas> de, de verdade que Bueno, vamos, está... vamos a ainda non está totalmente pensado e demais, uh -huh. pero pero si, sí, esta é unha idea que partiu pois pues, mira, do noso percusionista, porque uh -huh. o seu avó o, Miguel Paz, que é unha persoa estupenda e uh -huh.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 Eh, eh, bueno, pues estamos ya aí dando unha voltiña. Vamos es ver para cando pode saír. ser dúas cousas, pues Eu yo, yo... Yo xa tou vendo a Carmen vestida de bolera, o bolero, o bolero e <risas> o bolero tango, non? Que que tango la, tamén. Yo yo tango. Da... Sí, sí, que lle un precisamente dedicado veloso, non? O sea sí. de, de verdade que é gran, eh, bueno, a composición mu musical para ti éñchete demasiado porque é uh e -huh. soamosas na nas túas ah, cantas. <risas>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 Na terra podes podes que eh, eh podes estorcerte un pouquiño, pero dices non te faz dano. Sin embargo, que é o asfalto si, sí. pero tamén sí. hai outra cousa, como dicie el, hai que poñer os medios para que a volva á terra. Claro que si, claro que si. Sí, sí, claro sí. E aparte que agora que é internet que o tes en calquera lugar, uh -huh.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 porque sano, sano está claro que é máis sano. E tanto que <risas> Eso, sen dúvida. Sí, darlle máis dignidade á túa propia comida, esa é a uh -huh. gran revolución da agora, non sí, deixar eh. de comer as cousas con conservantes, Uy. eh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 Que, Ay, pues, temos que ver Temos que ver, sí eh, Además, recollerás o libro Da sucedión <risa> Sí, un libro de poesías bueno, Pois pues, sí, sí, sí, xa falaremos Por o teléfono vale. normal Xa quedaremos, claro Muy que bien. sí Convidámoste, eh, agradecemos <risa> te A túa participación de hoxe eh, eh, Volvemos a repetir Que sigas coñentando éxitos Moita eh. <risa> saúde Moita saúde No. Moita traga... saúde para vos tamén Pois amb... eh, todos somos agradecidos Unhos dos outros por Todos somos necesarios Unha aperta. aperta grande tamén Igualmente, Carmen, apertas. apertas Boa tarde Boa tarde E dir túa xeitura E dir Ei hey, vida a tu ora Que a miña vai acabar Que a miñ